Та переміг нелюдський біль муравщик, закричав, застогнав, не винен, не говорив нічого, не винно стражду. Але свідки, соромлячись глянути один на одного, тремтячи всім тілом, на своєму стояли. Говорив, чули. Закінчився допит, вивели свідків, одтягли муравщика. Пішов до канцелярії Василь Григорович, замислився трохи. Непроста справа. То визнає провину, то не кається. Хай уже Андрій Іванович вирішає. 27 листопада 1723 року у Петербурзі тайна канцелярія, одержавши від Казарінова повідомлення, ухвалила свідків випустити на волю. Далі слідства не провадити, бо ж видно, що Муравщик такі слова говорив, і зате його, Муравщика, послати в Сибір, в дальні городи, в роботу государеву. Так сумно закінчилась весела розмова в Корчмі-Опішнянській. Ніколи вже не забуде того дня Муравщик, та не забудуть його і свідки. Цар Петро, та Йоанн Многострадальний. Примітка. Це нарис є переробка нарису Єсіпова, царя Пітра архієреї Проклялі. Древня і Новая Росія, 1880 год, апрель. Суворий та невблаганний був чернець Йосип, інквізитор Донецького Успенського монастиря. Велику та відповідальну посаду обіймав він. Тож по всій окрузі мав наглядати він чи благочинно, як велять канони, живе чернецтво і духівництво, чи своїм життям і поведінкою спокушають мирян на злівчинки. Горе було тому попові, що на нього, мов яструб з ясного неба, налітав отець інквізитор. Не один піп. Тижнями працював у монастирській пекарні, а той на ленцюгу сидів, покараний за пияцтво, чужоложство, надмірне хаптурництво, боялися рудого Йосипа інквізитора і ченці і попи, ба навіть світські люди. У травні місяці 1723 року поїхав пан отець інквізитор з двома ченцями до села Толичова на Вороніщині, на базар, купувати свічки і папір для монастиря. Та в дорозі забарилися, не встигли додому вернути. Мусили по дорозі заночувати в українському селі Бичакові. У кого ж спинитися, чесному отцеві? Ну, звичайна річ у місцевого попа. Кожен піп за честь велику брав, коли в нього, в його хаті, такий великий гість спинявся. Ото й спинився отець-інквізитор у місцевого попа Мусія Тарасова. Щоб догодити шановному гостеві, покликав його пан отець до брата свого, дячка Семена, на вечерю. Погодився отець-інквізитор, бо чернечий сан не заважав йому добрі напої та страви смакувати. Ото й пішли всі три, з хазяїном на учту. Цього вечора у дячка Семена в школі зібралося чимало таки сусіднього духівництва. Були тут і попи, і дячки, і диякони, та й просто собі світські люди. Уже чимало чарок вихилила компанія, дехто вже й не підпитку був, як на порозі невеличкої низенької хатини з'явився панотець Мусій і з Остовпів був спершу дехто з присутніх, побачивши високу постать страшного інквізитора. Та вмить хтось догадався і не встиг роздягтися, пан отець-інквізитор, як у хаті залунало гучне «достойно єсть». Приємно стало отцеві інквізиторові, що так шанують його, мов архієреє якого стрічають. Перехрестився широко на куток з іконами. Привітався з гістьми, як належало статечній духовній особі. Сів до столу. На кілька хвилин настала поважна тиша. Та з поклонами низькими кинувся хазяїн до почесного гостя запрошувати їсти та пити. Прижмурився отець-інквізитор. Поважно, статечно... Намазав шматок хліба рибною кашею, пологом перехрестив величеньку таки чарку, налиту від щирого серця по самі вінця, і перехилив відразу. Це стало загасло для всього гурту. Побачив усяк, що сьогодні отець-інквізитор, як і всі грішні люди, чарчини не цураються, що сьогодні боятися його нема чого. І почався справжній бенкет веселий. Піднявши високу вгору великий ківшвина, хазяїн проголосив «Многая літа» вельми отцеві Йосипові.